Det här är Kärlek och Knaster, en podcast om de där skivorna som förändrade ditt liv. Hej vänner! Välkommen till min favoritstund i veckan. Det är ju när jag får lägga upp ett till avsnitt av podcasten på internet. Jag, jag heter ju då Tony Savella och dagens gäst heter Anton Wennerberg. Vi ska bland annat prata om Simon Garfunkels skiva Parsley, Sage, Rosemary and Thyme i lite mer än en halvtimme. För er som är nya och för er som, som har lyssnat på den här podcasten innan så vill jag bara förklara själva pitchen med den här podden. Jag pratar om en ny gäst varje vecka, om ett album som har påverkat hens liv. Eh, ofta, för att inte säga jämt, så är skivan mest en ursäkt för att få prata om livet uppväxt och kärlek. Ibland pratar vi mest om själva musiken och ibland pratar vi mest om livet och ibland så pratar vi lite grann om gitarrsolon. Man, man behöver inte ha hört albumet vi pratar om innan samtalet men meningen är att man ska känna sig nyfiken och nödgad nog att lyssna på, på själva skivan efter avsnittet. Vi vill liksom väcka lust till, till lyssning. Det var fint sagt, tycker jag. Det här är då sjunde avsnittet av podcasten. Jag skulle bara vilja säga att det är så roligt att så många av er har velat lyssna på de avsnitt jag har lagt ut tidigare. Och jag vill tacka för all fin feedback jag har fått. Något enstaka avsnitt har fått upp mot liksom hundra nedladdningar. Vilket för mig är oerhört smickrande. Och det är svårt att förstå att hundra personer har att lyssna på det här dravlet men det tackar vi för det är väldigt roligt att hålla på med den här podcasten och det är ju extra roligt när lyssnare hör av sig och kommenterar både på vad som är bra och vad som är kast feedback gör mig bara, gör mig bara bättre i slutändan så kommentera gärna på facebook-sidan den som alltså heter samma sak som den här podcasten och så får ni gärna tipsen era vänner om både Facebook-sidan och om podcasten så att jag kanske får några fler lyssnare. Och jo, jag vet att ljudet brukar vara av varierande kvalitet i den här podcasten. Jag vill väl bara krypa till korset eh, och skylla på att ekonomin för en stackars kulturarbetare som undertecknad inte tillåter några större utsvävningar när det kommer till att köpa dyrbar mikrofonutrustning längre fram om antalet lyssnare fortsätter öka i den här takten så ska jag unna mig lite finare grejer kan jag, kan jag väl lova så i alla fall vill ni lyssna på Parsley, Sage Rosemary and Thyme innan, under eller efter avsnittet så finns det på Spotify vill ni höra fler avsnitt av podcasten så finns den på iTunes under Kärlek och Tecken, knaster eller på kärlek-och-knaster.se Nog pratat! Då ska ni få lyssna på mig och Anton Wennerberg samtal inspirerat i februari månad. Jag är redo. Du, Jag sitter ju här i mitt kök längst ut på hissingen i Göteborg. Var i världen befinner du dig? Jag sitter i min lägenhet i en soffa. Det är en enrum, så alltså jag kan väl inte säga att det är mitt kök direkt men jag sitter i vardagsrummet slash sovrummet men det och inne i Stockholm City på Söderman. Teknikens framgång. Det här blir min första Skype-intervju så att det ska bli rätt intressant att se hur det fungerar. Många har gjort det förut så det ska nog funka här också. Det får vi hoppas. Du, vem, vem är du? Eh, jag är nog otroligt ordinär, helt vanlig, inget speciellt. Men eh, som person jag är jag egentligen ganska. Vi tar reda på saker och eh, söka och letar. Så jag tycker det är alltid roligt att hitta, hitta ett ämne eller någonting som jag inte kan. Och så ska man ju lära sig det. Så att det, på det sättet så är det ganska lätt att hitta något att göra. För det är väldigt mycket man inte kan. Mm. Det är en bra inställning i livet. D vad, vad heter du? Eh, jag heter Anton. Eh, Anton Venneberg som efternamn. Men du kommer från, eh, du kommer från Göteborg. Eller nej, det, så får man inte säga. Du kommer från Varberg. Precis, jag kommer från Varberg. Eh, men flyttade till Göteborg när jag skulle börja på Chalmers efter, direkt efter gymnasiet. Så jag började och pluggade tekniskt till programmerare på Chalmers. Och gick där i... i vad gick in på mitt fjärde år när jag... Eh, sluta hoppa av den banan och sen börja med film eh, som, med scenografi och eh, rekvisita. Det är det jag fortsätter att göra idag. Du är, en, du är en person som syns och hörs i ett rum, vilket jag tycker är något positivt. Ja, och eh, jag vet ju själv att det skälper mig ibland också, men det, det gör ju allt. Men det är kanske ett pris som är värt att betala? Det är det ju. Det är ju trevligt att, att synas. Sen är jag ju 193 cm lång också. Vilket det kan ju bland. Kan hjälpa till. Ja, framförallt när alla står upp så blir jag ju alltid huvud längre än många. Så då syns jag ju också på det sättet. På vilket sätt... Det är intressant när du säger så här att, att det kan hjälpa dig också. På vilket sätt kan det hjälpa dig, tror du? Nej, jag vet inte om folk upplever det negativt. Man tänker att tillbaka i till skolåren så ska man hitta så här... När hittade man sig själv och när förstod man... Aha, det är det här jag är prat på. Och jag förstod ju det... Inte jättesnabbt men jag förstod att det var att prata jag är väldigt duktig på. Det är många som har haft förskollärare som sagt att det är helt otroligt att du borde bli politiker. För att folk lyssnar på det när du pratar och du kan få ett ointressant ämne intressant. Och det handlar egentligen om att jag i skolåren romantiserade nästan vad som helst jag pratade om. Så att jag förskönade och la till osanningar. Och det var väl därför det lät bättre än vad det var. Men då förstod jag att det pratar jag är duktig på. Det negativa då blir att jag blir sämre på att lyssna. Och det är det väl min baksida mellan att prata mycket och synas. Vad är det för skiva du har valt ut? Eh, artist och gruppen eh, som vi först kan nämna det är Paul Simon och eh, Art Garfunkel- så helt enkelt, Simon och Garfunkel. Okay, detta är deras tredje skiva som vi kommer att prata om. Det är Parsley, Sage and Rosemary Thyme. En jobbeltitel på, på en skiva också. Ska, kan vi, säga. ska vi säga som så att i, under det kommande samtalet, så varje gång vi nämner Parsley, Sage, Rosemary and Thyme, så är det helt okej okay att bara säga Parsley. Ja, Jag tycker det. det. kan ju Vi ska nog kunna skrapa upp fyra minuter eh, total tid om vi slipper säga det här namnet hela tiden. Då, då klubbar vi det. Ja, vad. vad snabbt bara egentligen var, varför om man ska säga så här: klassiska väl att man ofta vill välja första albumet för det var det som var ikoniskt och unikt men i det här fallet tycker jag verkligen det här är albumet som med eh, Summer Garfucker som gjorde dem och formade dem till och någonting att eh, komma ihåg. Jag blev samtidigt lite förvånad när du sa att vi skulle välja just den skivan. För deras första skiva, Wednesday 3am eller vad den heter eh, inte mycket att prata om, en debutskiva som förbort bort lite Glömska. Sen kom andra skivan med Sound of Silence och just då titelspåret blev ju en sån otrolig hit. Så att det är ju så att säga ett, ett mer känt album. Sen efter det här skivan så kom ju de skivorna som Bookends, Bridge of Troubled Waters. Mycket låtar från eh, filmen The Graduate. Mm. Eh, man, vad heter den på Svenska Mandomsprovet? Ja. Eh, där kan man ju säga med, med Mrs. Robinson och sådär, som är de eh, absolut kända så låtarna om man tittar eh, publikmässigt och vad folk känner till mm. på riktigt. Men eh, du har helt rätt, Sound of Silence är ju en mm. superhit eh, och det var väl en, det var ju singen Sound of Silence som blev, ätsade sig och eh, verkligen låg på radion. Och de hade ju ett hårt tryck på sig när de skulle göra Parsley-skivan för att de hade väldigt kort tid på sig när de skulle göra det. Datern var bestämt för att eh, ett album skulle ut. Mm. som eh, Om inte vill minnas så var det tre veckor de gjorde Tre, må tre, tre månader har jag läst att de hade på sig, månader. Vilket på är... den tiden ansågs vara trodd länge för att spela in en skiva. Men samtidigt, så, så, som du säger, det, det här var ju tre månader efter att Sound of Silence hade släppts. Så de, var ju, de hade ändå viss press på sig att, att prestera. Om du beskriver de här, den sortens låtar och det, det sound som finns på den här skivan. Vad är det man hör när man, när man lyssnar på Parsley? Det är ju en folkmusikrock. De kom ju en tid när musiken fick en. Alltså en. Den har väl alltid varit stark, men man får ändå se att det är en publik, publik uppsvingna för Folk verkligen tar musik på allvar och ungdomsvågen tar till sig musiken. Och den ungdomsvågen kommer att bli väldigt viktig. Det, det, var, det var helt enkelt när musiken började anses och vara poesi. Den här skivan den kom ju 1966. Vilket var samma år, den här kom i slutet av 1966 i samma veva som Beach Boys hade släppt sin skiva Pet Sounds. Precis. vi har Beatles som hade släppt, jag tror de släppte Revolver det året. Vi hade Dylan då som givetvis hade släppt on blonde. Av alla de här den här explosionen av klassiska album som kom det här året. Om vi jämför med de här albumen jag nyss nämnde så var det här så otroligt mycket snällare. Det här var ju ändå det var ju fortfarande det, det var folkmusik som hade fått en revival och en boom. Med den här lite folkrock-soundet. Eh, Men om man jämför exempelvis med, med de här mer, eh, antingen rockigare eller mer eh, krävande Beatles-skivorna och Dylan-albumen och så vidare. Så den här sticker ju ändå ut i den här, de här skiverna som kom det här året. Man eh, När du säger att det är lite snällare så kan man ju verkligen förstå även i eh, familjehemmen på i tiden och framförallt kanske i USA. När eh, det här var verkligen... Någonting jag tror att de äldre också kunde lyssna på. Just att det var ganska snällt. Det var i, i, man kunde inte hitta de här jävlstyrkande textraderna som man ur ingenstans hittade i andra skivor. Som då var helt vansinnigt rockiga. Men idag som är ju helt något vi inte kan förstå. Men det, så var det ju. Så Samuel var ju snälla och eh, såg ju extremt ungdomliga ut i sin utseende. Och ganska lugna. Art Garfunkel konstant med henne i fickan. Han stå sjung och inte alls några stora uttryck, utan det var en poetisk musik de äh, verkligen visade. När jag kollar på det här skivomslaget, som är, om man ska vara ärlig, rätt fult, så sitter de i något sorts blomsterarrangemang och ser ganska snälla ut. Även typsnitten man har valt till äh, både då Sam Garnfuck och äh, albumnamnet så har man ju ett krossedulligare tid 1900- och stil stil på texten. som man försöker ju verkligen säga att vi är diktare och poeter. Man försöker inte alls vara nutida på något sätt. Nej, jag, jag tror inte Simon och Garfunkels Parsley var en skiva man köpte när man ville liksom revoltera mot sina päron. När hörde du den här skivan första gången? Eller när kom du i kontakt med den för första gången? Nej, jag kom i kontakt med albumet egentligen Samma Veva som jag kom kontakt med Samuel Garfunkel så det, det blir som en liten blandning av att man kommer i kontakt med Sound of Silence och, man, och, och det här albumet och så, där. så det är svårt att säga, man plockar ut bitar av det, vissa låtar kommer ihåg när jag hörde och då gick jag ungefär vid sjätte till sjunde klass när jag började lyssna på musiken och innan det hade man ju egentligen den musik man har plockat in var ju det som gick på radion ungefär, man köpte Absolut Music -crever. Hur kom det sig att du kom i kontakt med det i den åldern? Man kan skylla mycket på internet, men här är det internet som gav det. Jag är ju kommer från en familj som eh, vi verkligen ville skaffa internet tidigt. Det gjorde ju att vi, eh, vi har ingen vana, varken jag eller mina bröder att köpa skivor. Mina, mina bröder är äldre så de har ju såklart både köpt innan det här CD-skivor och LP-skivor. Men det, det här var ju en död för dem otroligt starkt att nu har vi internet, så nu behöver vi inte köpa mer. Och det skapar ju att när man Fick tillgång till internet. Att man laddade ner mycket som man inte visste vad det var. Man, man gick inte på vad jag vet. Man gick bara på, hmm, det här verkar vara populärt. Det är väl flera som laddar ner. Jag laddade också ner det. Och då kom jag i kontakt med... Och det var framförallt låten Sound of Silence som, som jag lyssnade på första gången. Av Sam Grafink som, som jag gillade. Och sen fortsatte jag göra det. Och sen laddade jag ner hela albumet då. Vad var det som fick dig att fastna för det? Jag tror jag lyssnade mycket på över tillfället också... Eh, Lars Windenbeck. Eh, alltså musik som man tyckte Hade textradet som man kunde relatera Någonting och, eh, Jag tror inte jag tänkte så med Sam Garfranc från början Men man kände man kände igen musik Och man tyckte den var finstämd Och poetisk Men för mig var det ju inte någon text Från eh, låtarna som eh, Som gjorde starkt intryck Utan som jag tyckte det var Ja det här förstår jag Men det var verkligen eh, harmoniskt Att man skapade för jag skulle känna med deras musik att det är en så här perfekt musik att gå till ibland. Att man är bara ute och tomhet. Att man inte tänker så mycket och man gör ingenting. Man bara vandrar. Och då är deras musik ganska bra. För att den är väldigt avkopplande. Och jag tror det var tillfället när man fastnade för det. Att det var det man behövde. Man behövde bara lite avkoppling från kanske tonårens alla känslor. Eller kanske någon kaosakt. Tid i, inte kanske i skolan men mer sin umgängningskrets och då var det något lugnt tror jag som man fann i det och sen, sen har du ju fortsatt att man hittat andra saker i, i det och idag skulle jag ju väldigt mycket vilja säga att det är texterna som drar den för det är väldigt mycket bra välskriven lyrik i texterna så det, det har jo, man har ju ändrats Som man säger, man lyssnar på musik och man tyckte att det här var lugnt och skönt och harmoniskt och man mår ju bra av att lyssna på mycket av deras otroligt fina harmonier. Och sen bakvägen så kommer de här texterna som man sen upptäcker och upptäcker att man tar fan, de har ju någonting att säga. Man kan ju ta från Parsley-skivan här då att med Scabro Fair som är ju en, en traditionell låt ur Englandshistoria. Jag tror den och... är en irländsk melodi irländsk. Som, precis, som då Paul Simon lärde sig under sin tid då han, han bodde i England- och sen tog med sig tillbaka och kombinerar det ja. med, med en av sina egna melodier. Ja, för han la ju till i egen text eh, som man väl kallar Chantric. Som Art Garfunkel-låten eh, sjunger. Men när man lyssnar på den så är det ganska svårt att plocka ut. För att de har ju mixat den på det sättet att de flesta av Pols eh, textrader. När han avslutar dem så börjar Art sjunga. Så att man, vissa ord försvinner. Och det har de väl gjort medvetet. Den är, den är så hypnotisk bara hur de... Kommer till återkommer till liksom, som säger de här harmonierna går in i varandra. Så han, det var verkligen häftigt att han vågade ta en sån, alltså en, en klassisk irländsk sång och göra någonting nytt av den som i de här samlingstiderna idag. Han samlade någonting la, la till någonting personligt och fick ut. Någonting som var större än beståndsdelarna. Och just att det här är ju första låten på skivan. Så att det lägger ännu mer på hur vågat det var. Simon and Garfunkel, hur tror du att folk ser på dem idag? Det är ju ett välkänt band eller en, en duo som folk verkligen respekterar. Framförallt respekterar ju folk Paul Simon som har visat genom 30 och 40 år hur duktig han är. Och fortsätter att göra ikoniska album. Så att eh, där kan man ju säga att han har gjort, alltså skrivit historia Men eh, just du och Samuel Garfunkel är inte faskande Jag tror att folk tycker det är viktigare då Med såklart Beatles och så vidare som har gjort Som har blivit enorma men och, som har fört fram musiken Men eh, det är svårt Mina första intryck av dem när jag började lyssna på dem Var ju att jag tyckte att de var Jag tyckte det var lite för otrubbigt Jag tyckte det var väldigt mjukt och följsamt Men jag tyckte det var lite för mjukt de låter ju väldigt enkla och harmoniska till den graden att, att, att det nästan blir lite för, för lite motstånd. Men det var ju också för att min inställning var baserad på, du vet, några enstaka hittar man har hört. Men om man väl börjar gräva och lyssna i deras låtar så har jag alltid upplevt dem som väldigt experimentella. Ja, det tror jag de är. Jag tror de är framförallt experimentella när det kommer till teknik och hur man bygger en låt. Mm. Men jag, jag håller ju verkligen med dig till den sidan att det, det är inget så här. Det är inte mycket smuts i kanterna på bandet utan de ser ut som mammas snällaste gossar. Och, och nästan att det är lite kyrkosång stundtals. Att man tänker att det är körgossar som sjunger. Och det talar ju för dem emot dem Man kan verkligen fastna för det också. Den här perfektionen. Vad heter det? Hur, vad betyder Samman Garfunkel för dig idag? Hur lyssnar du på dem nu när du är 20-någonting år gammal? Eh, 25 år kan man ju säger då när du är inne på ämnet Men vanligast idag är nog att den Åker fram i Seriespelen. Av den enkla att Min favoritlåt från Skivan är ju en av Demolåtarna som tillkom Senare Aha. 2001 Vi... när, när man gjorde en remaster På den. Är det? det? är ju demoversionen av Pomenade Underground Wall den sjunger Paul själv Och det är ingen Bakstämma som ligger i då man ska säga Originalet eller den som blev på skivan när den släpptes, 6, 6 För den är lite råare när uh, Paul sjunger själv. Och den, mm. framförallt går den lite snabbare. Och det är, tycker jag är bra för den låten. Uh. Vet du vad som ibland kan slå mig? Det är när man inser att man är äldre än artisterna som man lyssnar på. Kan du tänka dig att du är 25 år gammal. Och när Paul Simon och Art Garfunkel spelade in där så var de de hade precis fyllt 20 Ja, ja det, det är ungt. Kän, kan du, kan du känna plötsligt känna att liksom sådär, oj, vänta lite grann, är jag visare än vad de var då? <laughs> förstår du vad jag menar? Ja, jag förstår. Och det, det känns ju absurd För jag tycker ju eftertänksamheten i texterna och sådär det känns ju inte som något man man bara kastar ur sig. Utan man, man känner ju i så fall hur politiskt aktiv framförallt Paul var på den här tiden. Just hur mycket han Verkar veta hur samhällsprogrammatiken nu För det plockar han ju in i låtarna. Så att eh, han har ju inte bara tagit sina egna tonårsproblem. Och att han är kär i någon flicka och sådär. Bob Dylan, min stora husgud. Hade ju exakt samma. Alltså när han gjorde sin första skiva. av var typ 22. Han sjunger ju bara om död och elände. Och hur det är att ha levt ett långt och hårt liv. På den här skivan. Och vissa låtar känns det verkligen som att de... De påstår sig vara så mycket äldre än vad de är. Jag tänker i synnerhet på låttexten till The Dangling Conversation. Som liksom handlar om, om ett par som sitter i sitt hus och hon läser Emily Dickinson och han läser Robert Frost. Och de sitter framför en brasa och pratar om eh, analys och teater och, och de sjunger om den här bittra känslan av att kärleken är borta. Och det låter ju verkligen som att så här, det är självupplevda det händelser från en människa som är 40. För det är ju något som är ganska lätt att glömma av när man lyssnar på låtarna idag. För man ser ju framför sig Paul och Simon hur de ser ut idag på det sättet. Även om man vet att de inte är skrivna idag. Men man har ju en bild av de är äldre vad de med. Så det är ju roligt att du, att du säger det. Just det här, försökte han verkligen, Paul vara äldre vad han var just mm. genom det här, att beskriva någonting som man kanske inte egentligen visste så mycket om mm. men han, han visste att det var här det var sådana här saker som folk tyckte var intressant när man var 35 och pratade om mm. kultur och, och, och konst, då brukar man ta upp det här ja men då gör jag också det men det, det kan jag också tycka att det som jag tror att, att de på den här skivan som man på något sätt kan kallas deras första första, första försök till ett mästerverk vad jag till exempel vill som Sound of Silence. Den är, den är otroligt bra. Men det är inte för mätet att säga att den kanske inte handlar om så mycket egentligen. Utan att då var de så pass unga när Paul Simon skrev den att han kanske inte hade så mycket livserfarenhet att bygga på. Så därför gjorde han någonting som var lite som inte handlar om så mycket egentligen. Då kan man väl se generaliteten i, i musiken att. Att han visade tydligt att han är en hitmaskin. Mm. Jag kan skriva hits. Per Gessler-grejerna. Alltså, det, man kan bara dra ihop några textrader. Mm. Har man en hit så har man en hit. Det spelar ingen roll. Och det kan man väl lite se Sound of Science vara. Mm. Det är klart att vissa ordval förstärker just känslan i låten, men innebörden i textraderna är ju inte så djupa. De går inte så mycket längre än vad det är. Om jag säger så här, tycker du att jag är fel? Du är lite lik Art Garfunkel. Ja, det tycker jag är fel, för jag ser fortfarande framför mig en, en hobbit. <laughs> du tänker på hans längd nu? Ja, men han har ju lite... Eh... Fast han är ju längre än Paul Simon, och det får man ju... Så när jag ser honom på bilder så tänker jag ändå att han är liksom en 1,90. Och, och ja, ja, ja, det kanske han är. Eh, eller det är han, han är ju... Eh, jag tror han är kanske runt 1,8 och åtta, sånt där. Eh, men det, han... för, dig är, för dig är han en hobbit. Han blir ju lång, såklart, när man står emot Paul Simon. Jag vet inte hur lång han är, men det är väl. Han är en, inte en. 1,50 om... kanske. <laughs> han, är nog, han är på 1,60-sträckan någonstans. Tror du att du hade tagit Paul Simon i en fight? Ja, det tror jag. Nu är det lite orättvist. Jag har ju bättre ålder än vad han har. Ja. Men det skulle vara intressant, då. Paul Simon 1970 mot mig då, 2013. Det var var, det? Den, det var den man måste ta. Det är sånt man skulle vilja ha en tidsmaskin till Bara för att kunna se hur hade det gått Jag tror det har blivit en, en jämn fight Ja, kanske, kanske. Ja. Slås inte du väldigt mycket av är, De tar ju upp saker som Som då är väldigt aktuella De var ju mitt uppe i den här medborgarrättsrörelsen De var mitt uppe i Vietnamkriget Allt där som de nämner exempelvis i Seven o'clock song Tycker du det här är relevant idag? Nej, men jag tycker det, jag tycker det är som Som eh, sett Om det är man ska ta någon låt som till exempel då för Emily Whenever I May Find Her som är bara en otroligt klassisk kärlekssång om en flicka. Det är, det är rakt igen och det finns inga tycker jag inga krusiduller utan det är bara rakt av en kärlekssång. Och den tycker jag håller fortfarande för att den är så fin i sig själv. Så det, och den har ju ingen tid i sig. Den, den sjunger ingenting som de relaterar till något, någon, någon specifik teknik eller någonting som daterar något krig eller någonting, utan det är bara den såklart håll i måttet för att den funkar i alla år men det finns ju mycket i det som man såklart har såklart tappat. Tror inte folk kan lyssna på vissa av de politiska låterna och känna att hitta någon sorts pepp i det? Det är ju egentligen, jag gör ju det och jag får väl ingå fortfarande i någon form av ungdomsgeneration jag tror man måste vilja ta till sig musiken för att kunna göra det, det här är ingen musik som man kan bli slagen ansikte med och ta upp utan man måste verkligen sätta sig ner bestämma sig för att nu ska jag lyssna på den och jag ska ta till med den men jag tror, tror verkligen på det. Man måste vilja för kunna. Har du sett Art Garfunkel eller Simon, Paul Simon live någon gång? Det har jag inte gjort och jag kan inte jag kan inte komma på något tillfälle där det har varit ens nära utan det har säkert funnits tillfällen jag har, har verkligen kunnat men jag har inte, det här är ingenting som jag har letat efter Och att att jag måste se men det är klart eh, Det skulle vara fantastiskt roligt och jag vet inte om jag skulle Vad vad är din relation till dem idag? Min relation till, till de som nutidslåtmakar är inte så stark Jag lyssnar ju på Paul Simons senaste skiva eh, Som väl kom 2010 2011. So, so Beautiful or So What som den heter Precis Men alltså min relation till, till exempel Paul Simons är väldigt stor Och jag lyssnar ju fortfarande på nästan allt han har gjort eh, Men då undantag för lite nyare Även om jag har lyssnat på det Men eh, jag tycker det är en, en, en viktig eh, musiker för mig Paul Simon hur, hur känner du din för art då? Ja, men det är väl den klassiska synen på art att man, eh, man ser honom som <laughs> den inte, så, inte den så kreativa och den duktiga i den här eh, duon utan det var Paul Simon som, eh, som eh, han behövde med sig en, en stämsång till och mm. då tog han art. Och sen var det bara Paul Simon som eh, körde tåget. Det, det finns i ny, Judd Apatow's nya film This is 40 så Återkommer de ständigt till Simon och Garfunkel. Då en person känner sig som Garfunkel och den andra parten inte förstår varför det skulle vara en förlämpning. He's got the voice of an angel. <laughs> yes, but he did, didn't create anything, ungefär. Min favoritanekdot om, om art, hör, art Garfunkel var i Göteborg här i eh, fjol. Nej, det tror jag inte. Det var ju helt underbart. Han deltog i någon sorts turné där en, ett gäng olika has framförde sina största hits. Ah. Och själva kronan på verket då skulle vara Art Garfunkel som skulle komma ut på scenen och framföra bland annat Bridge over Troubled Waters. Och sen när de kom till Göteborg så, ja, det var någon som såg Art liksom, liksom, liksom, liksom hänga lite backstage så där. Men sen när det var dags för honom att gå upp på scen så kan han aldrig upp. Och ingen liksom vet var han tog vägen. Och sen typ dagen efteråt så hade någon sett honom liksom hänga på ett X-2000 på väg till Malmö. Och där gick han omkring och lyssnade på, på typ musik i en Walkman. Och liksom gick omkring och nynnade lite för sig själv och skrev lite autografer och sådär. Min personliga teori är ju att Art Garfunkel kom till Göteborg, hängde lite på stan, mötte någon skön Göteborgska, hängde lite i någon, någon du vet hos någon 40-taggare ute i ögryte och liksom levde livet. Sånt som händer när man kommer till Göteborg. Ja, det är svårt om jag kan hålla med dig i men nu när du berättar historien så kommer jag ihåg tillfället och att jag har hört den tidigare, men det är, det är roligt. Man kan också se det som att just The Bridge Over Trouble Water, han är ju, det vill säga, är sig Art Garfunkels kändaste låt i denna märkelsen, att han har sjungit den i och med att han fortfarande inte har skrivit låten eller gjort musiken. Mm. Om man skulle tala om live-framträdande och då li även live-framträdande som man inte har sett då, eh, då skulle jag ju säga att Art Carfangs framförande av den här låten, mitt flertal tillfällen är ju de starkaste, för han har ju en, inte bara en bra röst utan han har ju konstigt nog ett väldigt bra framträdande av låten. För att han klarar fortfarande att hålla henne i fickan och göra låten. Mm. Han är otroligt, kar otroligt karismatisk. Och att han kan stå lite avspänt där och bara liksom köra en av liksom världens mest vokalkrävande framträdanden. Ja, man gillar ju det. Om man, om man jämför Simon och Garfunkel i sina framträdanden Det är en, en eller två personer med gitarr som sitter på en pallar och sitter helt stilla, tittar rakt in i mikrofonen och har en hav av människor. Så jämför man dem med Swedish House Mafia som, <laughs> som, som man talar väldigt mycket om att ha bra live-anträdare men det är en show på ett annat sätt mm. Samuel Garfunkel är ju ingen show De, att se Art Garfunkel med henne i fickan och se lite nonchalant ut det är ju det är helt otroligt att det ens funkar Ja, ja. alltså men en, en, så, ett sådant framträdande som Samuel Garfunkel gör det är, ju en, det är ju en konsert det är ju ett framträdande, det är ett framförande Swedish House Mafia det är väl en cirkus mer eller mindre det är underhållning och, och förmodligen ett av de tillfällen man skulle önska att liksom, man kan ha tyckt att en atombomb hade varit på rätt plats vid rätt tillfälle. Jag skulle inte hålla med. Jag har inte sett de där, men jag, jag är helt övertygad att jag skulle dras med. Och tycker det var helt fantastiskt när man. Det är ju en, en, en dråg att ryckas med. Du vet ju själv att vara på stand-up man, ja. man kan nästan lyssna på någonting man tycker inte är bra Men är publiken med och man är själv den enda emot Så kommer man ju vara med till slut För att det är svårt att inte hänga med När alla är så otroligt bra humör Och alla är så glada och alla skrattar Ja, ja du, har nog, du har nog absolut rätt Det är otroligt så här, smittande Så på, på så sätt kanske jag kan sträcka mig till Att kalla liksom housemusik för 2000-talets svar på AIDS Ja, <laughs> ah, det kom och tog väldigt många, eller vadå? <laughs> Man blev bara medsvet i det där. Om du skulle få välja ett ögonblick på den här skivan, vilket som du tycker liksom står ut över alla andra, vilket skulle det vara? Min favoritlåt på skivan är ju Patterns, och det är ju andra låten på skivan. Så jag skulle säga att och även Cloudly, är, som är tredelåten, så att det är ju början på skivan är ju väldigt stark. Äh, en då från Patterns, som jag tycker. Jag har inte tagit till den på det sättet jag lyssnar. Men om man verkligen läser den så tycker jag den är fantastisk. Patents ser ju en låt om man ska prata om vad den handlar om. är ju hur man styrs i fack. Och, men det här är i alla fall eh, några rader som jag tycker är väldigt bra. Like a rat in a maze, the path before me lies. And the patterns never alters until the rat dies. Att det, det finns ett sätt att komma ifrån det på något sätt kan man tolka det som... och vår, vår labyrint i livet och vår bana är, är fast. Det finns flera vägar men det finns bara ett sätt att ta sig utan. Och det är det enda man dör. Att det är då man kommer därifrån. Hur kan du, till, kan du relatera till det på ett personligt plan? Nej, det kan jag verkligen inte. För man lever i, i, man är i den här så kallade västvärlden lever man alldeles för bra jag kan inte säga att mjölken är för dyr är ett problem som gör att jag måste dö för att komma ifrån, utan Nej. jag har inga sådana problem men om man, man tittar på ett globalt det totala om mm. man, man ser sitt problem det är så tydligt att med sin sjukdom det är så tydligt vad det är problemet men det finns bara en väg ut, och det är att dö mm. för att det, alla, alla botemedel finns, men det, det är en del du inte kommer få ta till det vi, och, vi, är, vi, är, vi är så pass inkörda hjulspår att vi, vi tar sig inte ur dem längre. Vi vet att hjulspåren liksom leder rakt ner i diket. Men ja, kanske det är det där vi måste hamna i diket så vi kan liksom ta oss upp och börja om. Ja, men det, det, det finns en tydligen, det finns en början och ett slut. Och det, man eh, kan verkligen skriva sitt egna öde på den poetiska bemärkelsen. Men eh, jag, jag, jag tror ju verkligen inte på någon allt alltid förskrivet utan du kan göra vad du vill. Men problemet är att det finns väldigt många banor och patterns som är skrivna för, för allt för många människor. Och, och det är det jag tycker den här låten verkligen handlar om. Eller egentligen den låten som har berört mig mest på den här skivan är nog home word Bound faktiskt. En lång period har jag känt att jag inte riktigt har hört hemma någonstans. Eh, att man aldrig riktigt har hittat det känns som att man alltid har varit på väg någonstans och att man liksom har varit mellanlandat. Jag flyttade runt en hel del i Sverige och kände mig, man kommer till ett nytt ställe och det känns bra men ganska snabbt blir man uttråkad. Så att jag vet att jag kommer på mig ganska många gånger med och nynna på textraden. And each town looks the same to me, the movies and the factories. And every stranger's face I see reminds me that I long to be homeward bound. Men, men när du pratar om hammer bound, är, är, det, är, det, är det Kalix du tänker på då? Absolut, det känns inte... absolut inte, i och med att det var det, det jag flydde ifrån på sätt och vis. För mig så har definitionen hem gått och blivit liksom, att man har längtat efter något som skulle kännas hemma. Och idag kan jag, jag säga när jag bor i Göteborg att Göteborg för mig känns, fan det här känns rätt. Men tror du att Göteborg kan bli lite... Hammort Bound. Jag känner, nu, att, jag, känner mig, jag känner mig hemma här nu. Och jag känner att jag tillhör ett, ett sammanhang. Jag tycker ju med, med Hammort Bounds när jag tänker på det. Jag tänker på den till viss del den klassiska Troubadoursången bara. Att man, För det finns ju texter i det också om mm. hur den här personen som det handlar om är. Troubadour åker i någon form av nästan jag ser framför mig något fattigt söder. Men just den här man springer efter en godsvagn och ser mm. en dörr uppe. Han kastar sig in och kastar gitarren. Kommer in. Han eh, har några slantare, fickan ungefär. Men det är fortfarande inte nog för att ta sig hem. Och, och, och just för att kunna komma hem kanske. Och försörja den familj som han lämnade. Han lämnade i hoppet för att kunna skaffa pengar. Vilken men, dröm tillvaro Ja, vilken dröm det är, det är den världen jag tänker att du du skulle vilja vara i det här ja, villalåten. Det är dit det är dit jag vill. Om vi ska säga, vad tycker du är sämst med den här skivan? Jag tycker det sämsta med att jag tror jag, att jag tycker den är för lång egentligen. Det går väldigt fort när man lyssnar på den, men det är, ju, den, är, det är den är 29 ju, minuter lång. Är det inte längre? Nej. Då då är det imponerande för att eh, det är inte så många låtar. 11 låtar. Nej, 12 12 12 låtar är det faktiskt. det blir en. 12 låtar för Men eh, men så, alla, alla snittar på är... ungefär 2 minuter ja Och det är väl egentligen en ganska Det är väl en normal längd helt enkelt Men jag tror Men jag tror att för den kurvan I, i albumet svacka lite eh, i mitten Men det är, vilket är Det är nog någonting jag har skapat med senare För att eh, man har lyssnat på skivan Så otroligt många gånger eh, Men man hittar ju alltid Det finns ju alltid någonting med varje låt som jag tycker om Men eh, som Som en historia och Sett sin helhet så skulle jag säga att han har en liten svack på mitten som man skulle vilja ha placerat om lite låtar för att få en bättre helhet på skivan. Mm. För den avslutar ju eh, fruktansvärt starkt med Apone eh, Underground Wall och framförallt då 7: O'Clock News som blir lite, blir lite roligt. Man har börjat med Scarborough Fair och sen avslutar man med en, <laughs> eh, en låt som man inte riktigt vet var man ska placera den. Mm. Det blir, mm. Ja, ja hade inte tänkt på att den både, både öppnar och slutar med klassiska låtar i ny tappning Ja uh. Jag tänkte börja runda av här, men jag undrar om, um, bara lite sen ut till vardags, vad lyssnar du på just nu? Jag sitter ju lite och väntar på Håkans nästa skiva kan man ju säga, det ska man inte sticka under stolen med Otroligt peppad inför den alltså eh, Vi kan ju säga till Håkan Hellström, vi menar dem, om, men det tror jag det tror jag de flesta förstår. <laughs> jag läste, GP hade, hade publicerat, när, när det här sänds, det här programmet, eller sänds när det här läggs ut på internet, så tror jag att skivan redan har släppts. Mm. Men nu i väntans tider så läste jag, GP hade fått lyssna igenom den skivan. Och tydligen så avslutas, ska jag få jag vad sista textraden i, på skivan sägs vara? Ja, ah, det kan du göra. För jag, ska man tro på Håkan så, så bör inte det här vara sant. Så det är lugnt. Nej, men, men enligt, enligt den här GP så ska sista textraden vara Jag vet inte vad jag försöker säga Eva, men lyssna på stråkarna. Ah. Och sen kommer stråkarna in. När jag hörde, är... när jag hörde är... det så kände jag bara så här att det, du vet, jag vill, jag vill vara där nu. Jag vill höra den nu. Så är det nog alltid med hans musik. Men eh, om jag skulle säga en artist som eh, jag lyssnar ganska mycket på den senaste veckan nu och det är ju artisten på ord, Kid och det, det är ju inte musik som vi kan dra någon referens och parallell till Simon Garfranken direkt och den musiken det är nästa musik som man, man kan känna det är filmlåtar till film eller till, ja men, till händelser man kan verkligen se dem hur de, det här är låten där man springer till, det här är låten, det här sker till. För det är nästan paradmusik fast i extremt digital anda. Woodkid. Woodkid, ja. Jag, tack så mycket för det här samtalet. Och jag kommer ju till Stockholm nu snart så då hoppas jag att vi ses igen och fortsätter den här diskussionen. Jag hoppas att du tar med just den, den eh, meningen i, <laughs> i slutklippen att du åker till Stockholm. Jag tycker det har varit ett bra avslut. Ja, vad bra. Du, tusen, eh, tusen tack. Varsågod. Och nästa vecka ska vi prata om Kents succéalbum Vapen och ammunition. Lyssna gärna då igen.